Валя зручно умощувалася на дивані, згорталася клубочком. Тоня не менш зручно влаштовувалася у м'якому кріслі. Тихо моркутів телевізор, тьмяно світила настільна лампа. Пахтів добрий, мама діставала чай. Солодко танули в роті тістечка. Валя любила пекти, та не любила їсти їх сама. Текла неквапна розмова. Тоня ділилася власним життєвим досвідом. Досвіду і чомусь досвіду Гіркого вистачало на багато вечорів теми, здавалося, невичерпні, та й розповідати вона вміла. Валя спершу все поривалася звертатися до старшої за віком майже на десять років сусідки на Ви, та ще й називала її Антоніною. Я не Антоніна, Валюшу, я Антуанета. Мабуть, тому у мене й доля така, що батьки назвали іменем Невинно Об'єної. Валя подумки аж перехрестилася пригадавши добре знайому з романів Дюма історію про останню французьку королеву і її страшну смерть на гільйотині. А мене назвали на честь Валентини Терешкової. У рік мого народження так називали багатьох дівчаток. «Ну, це значно перспективніше. Ім'я космонавта обіцяє тобі високий політ», – напророкувала Антуанета. Баля з радістю повірила. «Справді, чому б і ні?» Хіба вона не варта того, щоб злетіти високо? Життя у великому місті подобалося Валентині. Власне, тільки для неї дівчинки, що виросла у селі, а потім у районному містечку Тернопіль видавався великим. Валя не любила користуватися міським транспортом. Мусила, звичайно, бо з її мікрорайону із Радянською і ще кодовою назвою Дружба діставатися до обласної лікарні пішки було далеченько. Проте мандри на меншій віддалі, наприклад, необхідну штатичневу подорож на базар за продуктами Валя здійснювала лише власними двома. І не так тому, що транспорт ходив погано, давалися знаки проблеми із бензином. І не так тому, що навіть копійки на дорогу, якщо скласти докупи, з'їдали значну частину вкрай обмеженого бюджету, а просто з цієї причини, що відчувала насолоду від щоденного споглядання краси кожного дерева, кожної будівлі, кожного кущика і травинки довкола.